Conț alb de Jack London Aceasta este înregistrare audio.ro. Capitolul 3. Urletul foamei Ziua a început cu bine, nu pierduseră peste noapte niciun câine și cei doi oameni o porniră mai departe la drum cu sufletul ușor, prin tăcere, beznă și frig. Bill părea că își uitase presimțirile rele din seara trecută și când pe la amiază câinii răsturnară Sania la un hârtop, el se porni pe glume. Se produse un învălmășală supărătoare. Sania, prinsă între un trunc de copac și o stâncă uriașă, rămase cu fundul în sus. Pentru a ieși din încurcătură, se văzură nevoiți să deshame câine. Amândoi erau aplecați peste Sanie, încercând să o întoarcă, când Henry îl zări pe ureche tăiată, rupându-o la fugă. La mine, ureche tăiată! strigă el, ridicându-se și uitându-se după câine. Dar ureche tăiată o zbughi, lăsându urmele pe zăpadă, iar ceva mai departe, pe pârtie, în a lor, îl aștepta lui când ajunse însă aproape de ea, ureche tăiată deveni brusc mai prevăzător. Își încetini mersul, înaintând cu pași mărunți, apoi se opri. O privi cu lor și cu neîncredere și totuși plin de dorințe. Părea că paica îi zâmbește, arătându-i colții mai degrabă cu bunăvoință decât cu vrășmășie. Făcu o jucăușă câțiva pas spre el, apoi se opri. Ureche tăiată se apropie de ea, încă neîncrezător și prudent, ținându-și coada în sus, urechile ciulite și capul ridicat. Se tădu și mai aproape, încercând să ajungă bot în bot, dar ea se dădu înapoi, sprintenă și sfioasă. Cum făcea el un pas înainte, ea se retrăgea. Pas cu pas, îl a demenit departe de tovarășia oamenilor care îi dădea de Deodată, ca străbătut de o vagă presimtire, Urechii tăiată aruncă o privire înapoi spre sania răsturnată, spre ceilalți câini din atelaj și spre cei doi oameni care îl strigau. Orice idee i-ar fi încolțit însă în minte, lupuaica i-o spulbera pe dată înaintând spre el, întinzându-și botul pentru o clipă, retrăgându-se apoi sfioasă de cum începea el să înainteze. Între timp, Bill își mintit de pușcă dar era prinsă sub sania răsturnată și, în vreme ce Henry l-a ajutat să întoarcă încărcătura, urechia tăiată și lupoica ajunseseră prea aproape unul de altul și prea departe de ei ca să poată risca un glonț. Când urechea tăiată își dădu seama de greșeală, era prea târziu. Înainte de a pricepe care este cauza, cei doi îl întorcându-se și luândă-l la fugă înapoi spre ei. După aceea zăriră o duzină de lupi jigăriți și cenușii care goneau prin zăpadă, venind de-a curmezișul pârtiei ca să-i taie retragerea. Pe dată pieriră și sfiala și voia bună a lupoacei. Scoțând un murlet, ea se năpustie asupra lui ureche tăiată, care o împinse cu umărul, dar cum retragerea era tăiată și nu mai dorea încă să ajungă la sanie, își schimbară drumul încercând să facă un ocol. Apăreau tot mai mulți lupi care se alăturau urmăririi. Lupaica se ținea după el la distanță doar de un salt și-l urmărea de una singură. Unde te duci?" îl întrebă Henry pe tovarășul său apăcându de braț. Bill îl dădu la o parte. Nu mai pot să îndur asta!" zise el. Dacă o să le vin de hac, nu o să ne mai înhațe niciun câine!" Cu arma în mână, el se înfundă în desișul care străjuia pârtia. Era limpede ce avea de gând să facă. Lungi Sania ca centru al cercului pe care îl descria ureche tăiată, Bill plănuia să taie acest cerc într-un punct, înaintea urmăritorilor. Cu pușca în mână, în plină zi, Bill ar fi fost în stare să vâre lupilor spaima noase și să-și salveze câinele. Hei, Bill! îl Henry din urmă. Bagă de seamă! Dacă nu merge, lasă o baltă! Henry se așeză pe Sanie, urmărindu-l cu privirea. Nu-i mai rămăsese altceva de făcut. Pe Bill îl pierduse din vedere. Îl zărea însă în răstimpuri pe ureche tăiată, apărând și dispărând prin desișuri și printre molipți. Henry găsea că situația e desnădăjuită. Câinele își dădea bine seama de primejdie, dar continua să fugă, descriind un cerc tot mai larg, în timp ce haita de lupi alerga la acestui cerc descrind altul mai mic. Era zadarnic să-ți închipui că urechet ar fi putut depăși urmăritori atât de mult încât să taie cercul pe care îl descriau Lupii înaintea acestora și să ajungă la sanie. Cele două cercuri se apropiau cu repeziciune. Henry știa că undeva prin zăpezile acelea, într-un loc pe care desișurile și arborii l ascundeau, haita, ureche tăiată și Bill erau pe punctul de a se întâlni. Totul se petrecut prea repede, cu mult mai repede decât se așteptase. Auziu o împușcătură și alte două trase una după alta și înțelese că Bill și-a terminat muniția. Pe auzi larmă multă, urlete și schelă la el. Recunoscă urletul de durere și de spaima lui urechii tăiată și auzi un de lup, un de animal rănit. Și aceasta a fost totul. Urletele se curmară. Schelălăitul se stinse în depărtare. Liniștea se așternu din nou peste ținutul însingurat. Henry rămase mult timp așezat pe Sanie. Nu mai simțea nevoia să se ducă să vadă ce s-a întâmplat. Știa și așa, ca și cum totul s a fi petrecut sub ochii lui. La un moment dat se ridică brusc și apucă repede securea de sub legături. Dar căzut din nou pe gânduri și rămase așa vreme îndelungată, în timp ce câinii, mai rămăseseră doar doi, se ghemuiau tremurând la picioarele lui. În cele din urmă se ridică în silă de pesanie lipsi de orice vlagă, și începu să înhame câinii. Își trecu o funie peste umăr și se înhămă alături de ei. Nu izbuti să ajungă prea departe. La prima umbra întunericului se grăbi să așeze tabăra, având grijă să adune cât mai multe lemne de foc. Dădu de mâncare câinilor. Își pregăti și lui Cina, apoi și așternu cușul în apropierea focului. Nu avu însă parte să se bucure de somn. Nu apucase să închidă ochii că lupii se apropiară atât de mult încât nu se mai putea simți în siguranță. Ca să-i vadă, nu trebuia să mai facă nicio sforțare. Erau strânși în jurul lui și al focului, formând un cerc îngust, iar la lumina flăcărilor îi vedea fără greutate, stând care întinși pe jos, care în picioare, care târându-se înainte pe burtă sau dând coale, Unii chiar dormeau. Ici și colo putea să deslușească creunul încovrigat în zăpadă, ca un câine bucurându-se de somnul care lui nu era hărăzit. Întreținut foc strajnic, pentru că știa că numai el stătea între carnea trupului său și colții lor flămânți. Cei doi câini se lipiseră de el, pe de-o parte și de alta lui, căutând apărare, urlând, chelălăind și mărind cu disperare ori de câte ori vreun lup se apropia mai mult ca de obicei. În astfel de clipe, când câinii începeau să mârâie, întregul cerc era cuprins de agitație și lupii veneau până la picioarele lor, încercând să înainteze și formând un cor de urlete și gemete lacume. Apoi cercul se culca din nou și, aici și colo, câte un lup reîncepea să picotească. Dar cercul avea tendința de a se strânge mereu în jurul lui. Pas cu pas, centimetru cu centimetru, un lupt rându-se aici, altul dincolo, cercul se strângea, până ce fiarele ajungeau la un salt de el. Atunci Henry lua din foc cioturi aprinse și a zvârma cu ele în haită. Urmarea era întotdeauna o retragere grăbită, însoțită de urme de fioroase și de mâruituri speriate, ori de câte ori câte un ciot bine țintit mișnarea și pârâlea blana vreo fiare prea cutezătoare. Zorile îl găsiră cu privirea rătăcită, frânt de oboseală cu ochii de nesomn. Își găti micul dejun încă pentru Neric și la nouă, când odată cu lumina zilei haita de lupse retrase, începu să-și pună în aplicare planul pe care îl l făurise în nesfârșitele ore ale nopții. Tăie câțiva brast tineri, îi așezând cruce și construi o schelă, legând-o sus de trunchiurile arborilor. Folosi legăturile sănii de frânghe de tras și cu ajutorul câinilor, sui criul pe schelă. Pe Bill l-au mâncat și poate că să mă și pe mine. Dar de tine e sigur că nu se vor atinge, tinere, spuse el, adresându-se trupului neînsuflețit din mormântul cocoțat în copac. Apoi o porni la drum, alături de Sania, care, ușoară, sălta în urma celor doi câini care se arătau foarte ascultători. Știau și ei la fel de bine că dacă ajung la fortul McGarry, sunt în siguranță. Acum lupii îi urmăreau și mai fățiși. Mergeau calm în urma lor, înșirându-se de-o parte și de alta, cu limbile lor roșii atârnând. Pe sub piele li se vedeau coastele ce unduiau la fiecare mișcare. Erau foarte slabi, păreau niște saci de piele întinși pe o ramă de oase, cu niște coarde drept mușchi, atât de slabi cât era de mirare că se mai țineau pe picioare și nu se prăbușesc de-a dreptul în zăpadă. Nu putea să mai meargă până la căderea nopții. La amiază, soarele nu numai că încinse orizontul spre sud, dar partea de sud a cercului său, palide și aurie, apărut deasupra orizontului. Henry luă aceasta drept un semn bun. Ziua creștea. Se întorcea soarele. Dar cum se stinse mângăierea în luminii, el își așeză tabăra. Mai rămâneau câteva ceasuri de lumină cenușie până la Sfințitul Întunecat, pe care Henry le folosi ca să-și facă o provizie zdravănă de lemne de foc. Odată cu noaptea veni și groaza. Nu numai că lupii, lichniți, deveniră și mai îndrăzneți, dar începu să se facă simțită și lipsa de odihnă. Ațipi fără voie, ghemâindu-se lângă foc, cu păturile pe umeri și cu săcurea între picioare. De o parte și de alta, cei doi câini se înghesuiau în el. Deodată se trezi și văzând fața lui la câțiva pași un lup mare, cenușiu, unul din cei mai mari din haită. Și în timp ce îl privea, fiara se întinse tacticoasă, ca un câine leneș, căscându-i drept în față, cu o privire posesivă, ca și cum într-adevăr n-ar fi fost decât o mâncare pe care o lăsase pe mai târziu, dar pe care curând avea să o înfulece. Întreaga haită arăta aceeași siguranță. Numără chiar vreo 20 de lupi care îl priveau flămânzi sau dormeau liniștiți în zăpadă. Îi aminteau de niște copii strânși în jurul unei mese, așteptând doar să li se dea voie să mănânce. Și el era mâncarea. Se întreba cum și când va începe ospățul. Pe când îngrămădea lemne pe foc, își descoperi o admirație pentru propriul său trup o admirație pe care nu mai simțise nici când. Își urmări mușchi în mișcare și privi cu un interes mecanismul ingenios al degetelor. Își îndoi degetele încet, de mai multe ori, la lumina focului, mai întâi unul câte unul, apoi toate deodată, întinzându-le sau mișcându-le repede ca pentru a apuca ceva. Studie conformația unghiilor și se ciupit tare de vârful degetelor, apoi încet măsurând durata senzației nervoase. Îl fascină acest lucru și deodată început să-și prețuiască propria carne, atât de minunat alcătuită. Aruncă o privire plină de teamă spre cercul de lupi care îl înconjura, așteptându-l. Și îi fulgeră prin minte că minunatul lui trup, carnea aceasta vie, nu era decât vânat, prada unor animale hrăpărețe care trebuia să fie sfâșiată cu colții lor flămânzi, să le slujească să-și țină zilele, așa cum de-atâtea ori elanul sau iepurele servesc acestui scop. Se trezi dintr-o ațipeală pe jumătate coșmar și zări în fața lui pe lupaica cea roșcată. Ședea în zăpadă la mai mult de șase picioare de el, privindul l lacomă. Cei doi câns lăiau și mărăiau la picioarele lui, dar ea nu le dădea nicio atenție. Îl fixa pe om și o bună bucată de vreme îi întoarse și el privirile. În ochii ei nu era nimic amenințător, ci doar o mare încordare. Omul știa însă că această încordare răspundea unei foame tot atât de mari. Pentru ea, omul acesta era hrana și, văzându-l, îi se trezise senzația gustativă. Gura îi se deschise, începu să-i curgă bale și se linse pe bot cu plăcere la gândul ospățului ce va urma. Îl trecu un fior de spaimă. Luă repede un ciot aprins să-l zvârle în lupaică. Dar abia l-a tinse și, înainte ca degetele să-i se fi pe proiectil, Lupaica a făcut un salt înapoi, punându-se la dăpost. Omul își dădu seama că era obișnuită să se arunce cu lucruri în ea. Sărise înapoi, mărâind și arătându-și colții albi până la rădăcină. Apoi, încordarea îi dispăru, făcând loc unei ferocități carnivore care îl tremură de spaină. privi la mâna în care avea ciotul aprins, remarcând delicata ingeniozitatea degetelor care îl țineau, cum se deprindeau ele cu toate asperitățile de pe suprafața acestuia, încolăcindu-se deasupra, de desubtul și în jurul lemnului aspru, pe când degetul mic, fiind prea aproape de partea care ardea, simțind durerea, se retrăsese automat de lângă căldura vătămătoare către un loc mai rece. Și în aceeași clipă îi se păru că vede aceste degete, simțitoare și delicate, sfârtecate de colții albei lupocei. Niciodată nu-și iubise trupul atât de mult ca acum, când existența lui era atât de nesigură. Cât a fost noaptea de lungă, n-a făcut altceva decât să alunge haita flămândă, aruncând în ea cu cioturi aprinse. Ori de câte ori îl fura somnul, câinii îl trezeau cu ele și măriturile lui. În sfârșit se făcu ziua, dar pentru prima dată lumina ei nu-i să-i mai împrăște pe lupi. În zadar îi aștepta omul să plece. Rămaseră pe loc, înconjurându-l și pe el, și focul, și arătând o aroganță posesivă care îi zdruncină curajul dobândit odată cu ivirea zorilor. Făcu o încercare disperată să pornească la drum. În clipa în care părăsi pavăza focului, cel mai îndrăzneț dintre lupi se năpusti spre el saltul fusese prea scurt. Scăpă sărind înapoi, în timp ce fălcile lupului clămpăniră la numai un lat de palmă de șoldul lui. Restul haitei se ridicase, năpustindu-se asupra lui. Trebuia să arunce cu ciotul aprins în dreapta și în stânga pentru a-i putea alunga la o distanță respectabilă. Nu în plină zi, nu mai îndrăzni să părăsească focul pentru a tăia alte lemne. La 20 de pași de el se înălța un moliv tuscat. Își petrecu jumătate din zi pentru a-și de focul până la copac, ținând necontenit o jumătate de duzină de cioturi aprinse, gata să le arunce în dușmani. Odată ajuns la copac, cercetă pădurea din jur pentru a-l doborâ în direcția spre care se găsea mai mult lemn de foc. Noaptea se scursese ca și cea dinainte, cu deosebirea că nevoia de somn îl copleșa. Mâritul câinilor nu mai avea niciun efect. De altfel, măruiau tot timpul, iar simțurile sale amorțite și adormite nu mai înregistrau vreo schimbare de tonalitate sau de intensitate. Tresării din somn. care era la mai puțin de un metru de el. Cu un gest mecanic, lu un ciot aprins, pe care îl vârâ în gura deschisă, fără să-l lase din mână. Lupoica sări cât cologemând de durere și, în timp ce el se desfăta cu mirosul de carne și păr ars, o văzut la vreo duzină de picioare, scuturând din cap și urlând mânioasă. De astă dată, înainte de a țipi din nou, își legă de mâna dreată un ciot de pin aprins. Abia închise ochii câteva clipe când flacăra care ardea carne al trezi. Ceasul de-a rândul făcuse la fel. Ori de câte ori era trezit în felul acesta, tonea lupii cu cioturi aprinse, ațăța focul și își potrivea din nou ciotul de pin în mână. Totul mergea strună. Numai dacă se întâmplă să-și lege slab ciotul de pin. De cum îi se închiseră ochii, ciotul îi se desprinse din mână. Începu să viseze. Se făcea că e la fortul McGarry. Era cal și bine și juca o partidă de cărți cu agentul comercial. Se mai făcea că fortul era asediat de lupi care urlau chiar în fața porților și din vreme în vreme el și agentul se opreau din joc ca să asculte și să râdă de strădania zadarnică a lupilor de-a pătrunde înăuntru. După aceea, ce vis ciudat, se auzi un troznet. Ușa a fost izbită în lături și văzut lupii năvălin în salonul cel mare al fortului. Se repezeau chiar spre el și spre agent. Odată cu deschiderea bruscă ușii, și larma stârnită de urletele lor în spământător. Urletele acestea îl dau acum cetul cu încetul, visul se prefăcu în altceva. Nu își mai dădu seama în ce anume, dar în toate aceste întâmplări îl urmăreau stăruitor urletele. Atunci se trezi și își dădu seama că urletele erau adevărate. În jurul lui era un vacarm de mărăituri și schelele el. Lupii de dădeau turcoale erau cu toți în jurul lui și peste el. toți una din ei se înfipseser în brați. Instinctiv sări în foc. Pe când sărea, simțit tăișul colților care îi scușiau carne de la picior, apoi început o luptă cu ceturi aprinse. Mânușile lui groase îi apăra în un timp și el scoase cărbuni cu palmele, ca o lopată, i în toate direcțiile până ce focul a început să semene ca un vulcan. Dar aceasta nu putea să se mult. Fața îi se dășică de dodoare, sprâncenele și genele îi furturi iar picioarele nu îi puteau arsura. Sări la marginea focului, ținând în fiecare mână câte un ciot aprins. Lupii fusese alungați. De jur prejur, pe locurile unde căzuse rătăciunea aprinși, zăpada sfârâia și, în fiecare clipă, câte un lup care da înapoi, vestea pentru un sal și un urlet sălbatic că labele lui nimeriseră peste un tăciune. După ce aruncă cioturi aprinse în dușmanii mai din apropiere, omul își lăsă în zăpadă mânușile pârlite și tropăi pe loca să-și răcurească picioarele. Cei doi când lipseau și el își vădu bine seama că nu cuseseră decât primul fel de mâncare la spățul prelungit, care începuse acum câteva zile cu grăsanul și care, după toate aparențele, avea să se termine cu el într-una din zilele următoare. N-a spus gheara pe mine!" strigă el, ridicând sălbatic pumnul spre jivinele lihnite. La auzul glasului, întregul cerc începu să se agite. Se auziră mârâituri din toate părțile, iar lupoaica se târâ prin zăpadă până aproape de el, fixându-l cu lăcomie. Început să-și pună în aplicare un nou plan ce încolțise în minte. Lărgi focul într-un cerc mare și se ghemui la mijloc, pe așternut, ca să-l ferească de zăpada care se topea. Când dispăru în spatele adăpostului de flăcări, întreaga haită se apropie curioasă până la marginea rugului, ca să vadă ce se întâmplase cu el. Până acum nu se putus să se apropia de foc și iată că de asta dată se așezară într-un cerc strâns, așa cum obișnuiesc să se așeze câinii, clipind, căscând sau dezmorțindu-și la căldura neobișnuită trupurile jigărite. Se așeza apoi și lupoica și, ridicându-și botul spre o stea, începu să urle. Unul, câte unul, lupii se alăturară, până ce întreaga haită, așezată pe zăpadă cu boturile ridicate spre cer, își începu urletul foamei. Veniră zorile și lumina zilei. Focul se mai comise. Provizia de lemn era pe sfârșită și îi trebuia adusă alta. Omul încercă să iasă din cercul de flăcări, dar lupii se nu scuștii asupra lui. Cioturile aprinse îi făcură să sară în lături, dar nu mai Încercând în zadar să nu prăștie. Tocmai când renunțase, făcând un zadat înapoi în cercul de foc, un lup sări la el fără să-l ajungă însă și se trezi cu toate cele patru labe pe jeratic. Se porni pe un urle de spaimă și se târâ înapoi în zăpadă să jurăcurească labele. Omul se așeză pe pătură, ghemuindu-se cu trupul plecat înainte. Umerii care i-a greu și capul sprijinit pe genunchi, arătau că renunțase la luptă. În răstimpuri își mai ridica ochii ca să vadă cum se stinge focul. Cercul de flăcări și cărbuni se întrerupea din loc în loc, lăsând goluri. Spărturile acestea creșteau, iar spațiile dintre ele se micșorau. Acum cred că puteți pune gheara pe mine în orice clipă. Îngână el. Fie ce-o fi, eu mă culc. Deodată se trezi și într-o spărtură a cercului, exact în fața lui, o văzut pe lup ca fixându-l cu privirea. Se trezi din nou, puțin mai târziu, deși lui se că trecuseră ceasuri întregi. Se petrecuse o schimbare ciudată, atât de ciudată, încât se trezi de binelea. Se întâmplase ceva. La început nu-și putu da seama ce anume, apoi pricepu totul. Lupii plecaseră. Numai zăpada călcată în picioare mai arăta cât de strâns îl înghesuiseră. Somnul îl năpădise din nou, copleșindu iar capul îi se lăsase pe genunchi, când deodată tresări și se trezi. Se auzeau strigăte de oameni, hârșui de săni, trozne de hamuri și schelelăitul nerădător al câinilor ce trăgeau în cordați. Patru săni se îndreptau dinspre albea râului spre tabăra dintre arbori. Șase oameni stăteau în jurul celui ghemuit în mijlocul cercului de foc care abia mai pâlpâia, scuturându-l și încercând să-l trezească. El îi privi ca a beat și mormăi ceva într-o limbă ciudată, somnoroasă. Lăpă-ai ca A venit cu câinii la vremea mesei. A mâncat din hrana câinilor apoi am mâncat pe câini și după asta l am mâncat pe Bill. Unde-i Lord Alfred? îi răgni unul din ei la ureche, scuturându-l cu putere. Omul de ce din cap. Nu, nu l am mâncat l o ca. E cocoțat într-un copac la ultima tabără. Mort, Striga celălalt. Și într-o ladă răspunse Henry. Îți muci cu putere umărul din strânsoarea celui care îl întrebase. Ei, hey, dă în pace, îți frânde oboseală, noapte bună. Ochii clipiră și se închiseră. Bărbia îi căzu în piept și chiar în clipa în care îl lăsau pe pământ, se porni să sforă. Dar se mai auzea și un alt zgomot. Era urletul slab și îndepărtat al haitei de lupi înfometate, care luase urma altei cărni decât aceea omului care tocmai le scăpase.